Pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi slušate po ZES podcast Eurosong hr -a. Drugu sezonu. Epizodu broj deset. To je mala obljetnica za nas. Danas vam donosimo ono što ste, ma vjerojatno niste propustili, ali što? Što se zna u proteklih tjedan dana? I ono što ne smijete propustiti u idućih tjedan dana. To ćemo već nekako umontirati. Preskočit ćemo vijesti danas. Pa ćemo nešto reći o tome što smo uh, gledali ovaj vikend. Dakle, tu su prije svega Latvija, Slovenija, Rumunjska i Estonija koje su odabrali svoje predstavnice, ali najbitnije... Ali prije svega Dora. Dora. Ok, rekli smo da preskačemo vijesti, međutim, nećemo žemo zaobići ono što nas čeka idući tijan. U Njemačkoj smo upravo vidjeli da je odabran, da su odabrane. Sisters s pjesmom Sister... Vrlo, vrlo komplicirano znam. Također sutra nas čeka dansko finale, držimo fige za a, samo malo da se sjeti kako se zove. A, Jasmin gabai, cas. Like vjerojatno neće pobijediti. hvala Bogu. Pijediti će ona Grenlandska pjesma. Vrlo vjerojatno, ali o tom potom. Također imamo Litvansko finale koje smo naj, namjerno zaobišli, jer je to Litva. Koliko dugo traje više sam se izgubio uopće ne, ne, ne pratim što se tamo dešava. U Ukrajini također imamo finale. Na kraju ovaj epizode ćemo se osvrnuti na njihove pjesme odnosno na njihov top 3, odnosno naš top 3. Također u Subotu, Portugalsko drugo polufinale, Švedsko četvrto polufinale i to je to za vikend. I onda u srijedu, 27.2. imamo prvo srpsko polufinale, odnosno prvo polufinale Beovizije, te odmah dan potom imamo njihovo i drugo polufinale, kao i u Belgiji predstavljanje pjesme. Eto, u kratko, to je sve što nas čeka tjedan, malo smo ubrzali, tako da možemo što više vremena posjeti, posl, posvetiti Dori. Jajaj. A što reći odori? Dori? Na Dori smo bili. Na Dori smo bili. Bilo je super. Bilo je odlično. HRT-ovci su priredili fantastičan show. S obzirom na to da su imali samo par dana da to sve srede, još nakon šova su pričali, komunicirali ne znam s kim i tako, kao da, a da su imali još koji dan da bi bilo puno, puno bolje, ali s obzirom na uvijete u kojima su radili kažu da je super bilo. To je bila zapravo povratnička nekakva Dora. Dakle. Uh, koliko je prošlo vremena? Od kako je zadnja bila? Pa sad, 2010. je bila zadnja mislim da to sad 8 onda godina. 8, 9 godina. Osam godina. 8 godina. Uh, iva uh, Šulentić, jedna od voditeljica, je govorila 8 dugih godina. Hmm. Nismo, nismo imali Doru. Bar ne uopati. Šteta. Uh, šteta što nismo imali. Ne znam, hoće li se ta tradicija nastaviti i sljedeće godine, i iduće godine i tako dalje. Ako je suditi po riječima Lidije, Lile rekla je, molila, pomolila se da bude Dora svake godine, barem u onom dijelu kad, se, kad je trebala reći da glasaju, da nju rekla je, nek bude Dore, onak podržavamo ju onda u tom pogledu. Pomolila se, a dakle je ona došla? I šta? Je li ona došla iz plita? Ne znam ja, ja ne. samo kažem što je kazala. Aha, aha okay. e, Dobro. Mi smo uh, Uživo imali malo drugačiji dojam O stvarima od onoga kako je to Suse, izdalo da. Na televiziji Da, na to sam već zaboravio Znači sve što smo Sve pjesme smo zabro uh, Jednim dijelom preslušali Jednim dijelom kažem zato što smo dobili isječke Od 30 sekundi 20. ili 20 sekundi I dok smo mi to preslušavali Neke pjesme su mi se naravno svidjele više Neke manje Međutim, i ja sam zapravo tih 20 sekundi još par puta poslušao da nekako utvrdim gradivo, da se recimo to tako pripremim za Doru i onda totalno sam se osjećao cijelo vrijeme čudno na toj Dori zato što uopće sve ono što smo slušali nije uživo bilo takvo. Što zapravo povlači pitanje kako, kako ta publika zapravo to sve vidi I kako zapravo ti svi show uh, uključujući Eurosong uopće nisu namijenjeni toliko To jest, ajmo reći, uh, nisu prilagođeni toliko uh, publici koja se nalazi u studiju uh, Ja se možete nazvati studiju, dvorana, studio, šta god Koliko su prilagođeni cijelokupnoj publici koja gleda sa malih ekrana ili malo većih ekrana. Da... Te ne, s kojim ja sam publici. cijelo vrijeme ja sam, dobra, ja sam cijelo vrijeme zapravo gledao ka, Kako se to sve skupa slaže U nekakvu kompaktnu ovaj, cijelinu Kako se zapravo te kamere miću I zapravo gledao sam Imali smo neke male ekrane To jeste male ekrane Imali smo projekcije onoga što se prikazuje na TV-u Preko projektora u dvorani Nije bio projektor, ti je bio što god a, Nije baš slično to A isto tako paralelno su se odvijale I uživo ovaj, Uživo nastupi I ne znam Sada hoćemo li biti direktni I govoriti zbilja ko, Koje su na nas ostavile Najveći dojam To ćemo kasnije Prvo idemo nešto okay, uh, okay. reći Dakle logično o pobjedniku O našem roku koji će nas predstavljati U Tel o... Sa pjesmom The Dream Odnosno u hrvatskoj verziji Heroj Možete ju čuti Bila je neki dan na Narodnom Ali u međuvremenu možete ju čuti i na Youtube Imate ju na Eurosong HR -u. Pa meni se sviđa ta verzija na hrvatskom Mislim cijelo Nisi vrijeme Nisi jedini Cijelo vrijeme su govorili kako je taj tekst zapravo priredio Kako je autor teksta i, Zapravo kant autor? Ne? Autor mm -hmm. Samo autor mm -hmm. Je bio Jacques Holdeg Oh. Nema l. Nema l. Ok, bez l. Ovaj, I taj tekst je super! Znači, fantastično je to. Ne, nekako, ne znam... Ili taj engleski valjda ovaj, nešto promjeni zbog rime, nešto promijeni zbog... Ne znam, Repetitivnosti. Recimo. Međutim, na hrvatskom je zbilja meni jako lijep tekst. I čak se dosta razlikuje od ove engleske verzije E sada, naravno prilagođeno za, prilagođeno za evropsku publiku Vjerojatno će ostati, to jest ne vjerojatno, nego sigurno će ostati ovaj, Na engleskom Pola pola Pa, pa zapravo, jedan, jedan mali dio je zapravo na, na hrvatskom pa Mislim da je jedan minuta sli... i 45 je na engleskom, ostatak je na hrvatskom mm -hmm. Dokraja pjesme na hrvatskom, tako da ima. Eta, ima eta. toga a bitno da on prevede da se čuje i malo hrvatskog, to je nekako valjda cijela bila ideja, jer ja se sjećam kad smo mi dobili dakle, te isječke, čuli smo samo 20 sekundi i to početka samog pjesme, i to je naravno bilo na engleskom, i onda kad je on počeo pjevat na hrvatskom, svi su se iznenadili jer nitko ne pjeva pola pola, ako ne brojimo Luku Nižetića koji je pjevao 333. Ja, svega, ne znamo ni sami šta je sve to bilo, ali da. Prije nego što nastavimo dalje mislim da bi bilo ok da čujemo tu pobjedničku pjesmu. Tek to vjerojatno ste se svi naslušali, ali neka u studijskoj verziji čujemo još jednom roka koji nas je eto, očito sve oduševio. Kako živije tako i publiku. Pa eto da čujemo njegov san, njegov the dream. I know it's not as crazy as it may seem so I don't never wanna give up on this dream open your heart and you'll arrive at where the dream has to start to pull a world together out of the parts and turn this war into a hopeful work of art we have lived The darkest night, waiting for the day Now the time for us is right To arise and say očito snivao snove kako će nastupati na Eurosongu i predstavljati Hrvatsku nekako je bio e, poprilično nekako ponosan e, na Hrvatsku i ponosan na to kako će on e, predstavljati zapravo Hrvatsku e, što smo saznali zapravo od njega osobno tako da još ćemo sada uz pjesmu poslušati što je on nama rekao tamo u Opatiji pa evo na brzaka, samo nešto smo ga pitali tek oko da, da podijeli s nama svoje dojmove nakon pobjede. Ajde, prije, svega ti samo što pitanje, ti prvo nama nešto reci, ako želiš, pa da nešto kratko samo. Jeste li umoran? Jesu, to mi je u glavi, znači, toliko smora? sam gledam, a, ali, eto, sad ćemo Imi. proslaviti, preumoran sam, virojen, ovo je bila duga i naporna večer, ali predivna, svi su izvođači bili fantastični, a, mm. ovo ispunjenje mu isnova, stvarno, evo, kao što sam već svima reka. Uh, jedva čekam taj Izrael. I svakako, se mislim da se resko dešava na Dori da i živi i, žiri, I, i žiri, publiku publika. osvojiš, znači svaka čast. Nisam očekiva, stvarno. Imao sam više nade za, za tu publiku, jer mislim da sam neto steka već neku fan bazu u Hrvatskoj. Mm. Uh, žiri me iznenadija, iako je bilo svega, bilo je ups and downs, što bi rekli. Pa uh, to na kraju stvarno... Prezahvalan sam što su oni prepoznali našu poruku i našu pjesmu i neću ih različajati. Hvala ti. Hvala vam. Eto, Hvala. i sretnu televinu. Hvala. se <laughs> <Drusa> večerac. <laughs> Uf, tako je počelo. Lile. <laughs> Evo čuli smo uroka I, i sebe, ponovno. Dežavu. Bili smo svi umorni, pomalo, bilo već dosta kasno Ja sam definitivno bio umoran Ali zapravo, iako nismo htjeli zapravo čovjeka toliko puno gnjaviti Jer su ga svi prije toga iznjavili sa vjerojatno stalno istim pitanjima Tako da smo mu dali priliku da kaže nešto što sam želi Jer onak, da, da mene stalno te isto ispitaju što, što je s tim krilima, hoće li ta krila ići s njim Kako će, na kojem će jeziku, pita, što to znači, što znači riječi Ovo ono onak to će sve negdje neko pročitati ako ga baš zanima, ali mislim, bitna je pjesma na kraju krajeva i kako će to izgledati. Žak je zapravo rekao kako će oni uh, ovu izvedbu koju smo vidjeli tu večer na Dori, s, uh, nekako unaprijediti, staviti na steroide, međutim one prirodne, što god to značilo. <laughs> i Žak je bio tamo, međutim nismo njega htjeli, do Žaka je bilo malo teže doći jer je dosta imao ovaj opširne odgovore, tako da Ipak smo. Se Ma daj molim te priča je širom šorom. Znači, sve živo i neživo je rekao o pjesmi. Naravno, to njemu vjerojatno jako puno znači. Budući... Ne, to je bila podjeda. Za njega ja mislim veća nego za Roka puno veća. Iako ja, je Roku to san. Stvarno, rekao je i sam da, je, da želi ići na Eurosong Ali u Žaku je mislim bio veći san da dobije Doru. Još se sjećam kad sam gledao pres konferenciju kad su predstavljali da će biti ponovno dora. Da on hoće rezultate. Motala se tamo ta statueta dora i on ju je odmah ugrabi i onako. Oo oh, sad će se on slikati s njom jer eto, zašto ne, jer nikad nije dobio Doru njega su HRT ovci zabrali, međutim nikad mu samu statu nisu dali, jer Dora kao Dora se nije dijelila od pa ja mislim, ne znam je li se 2011 je dala Dari Kincer, mislim čak da je, nisam siguran pa ne uslimo pa sam siguran da, da Nina Badić nije A dobila, da je moment onda, onda ta jedna te ista Dora kruži od jedno ma ne, nego kažem, statua svake godine je druga, ali opet onak nije ju dobio, i sad je prvi put dobio makar kao autor, nema veze mm. Aha, znači ostaće sigurno njemu. Da, da, da, da, da. Iako ako vas zanima, na Let Go, neko u Zagrebu prodeje statuetu Dore. Tako da ako vas zanima, mislim da je 100 ili 200 kuna. se, moj Bože. <laughs> neko je se želi odreš Tako da ako vas zanima, ako se već nije prodalo, ne znam, to je bilo prije dva mjeseca. Aj, mislim da je to neka fake. Pa ko bi dao uopće... Uh, neka lažna pardon, ispričavam se ne na znam, ne znam, možda nekom trebaju novci baš sto ili 200 kuna da, da ajoj uh, pa dobro, zapravo tko zna što se događa da. idemo mi dalje, idemo se malo svrnuti na to kako izglava pozornica i cijela dvorana u toj opatiji. dakle, ako se mene pita, ja nisam bio nikad u kristalnoj dvorani, barem nekad je bila Dora ta kristalna dvorana je dosta međutim razumijem da stvara nekakva ograničenja za HRT. Ma sigurno. Pa to je mislim već sada mislim ruku na srce. To je već stara stara zgrada. Ipak se mislim treba prilagoditi ovaj nekakvim da. novim tehnologijama, Postojale su na ovoj pozornici, to jest ne na pozornici, ali podno pozornice, ako se to tako može reći, su postojale jel, trak, tračnice za, za kamere i sve živo, neživo. Pa, mislim da bi to oni lako mogli staviti u kvarner. Međutim, uh, ono što je HRT, da tako kažem, napokon naučio, ono što prije nikako nisu radili, je da su napravili crnu pozornicu. Dakle, pod je bio crn. To je, Plus led ekran. Dobro, led ekrani su, mislim, bili i prije. I prije? U kristalnoj dvorani U kristalnoj mojde. ne, u kristalnoj Zato ne. zapravo mislim da, da nije prilagođena kristalna dvorana. Ona je onako klasična nekako... Ja, ona je luster. I luster, ne, isto tako. Mada su ko... oni isto tako dodavali nekakve lustere, koliko Znači, meni ja... to, to je tako jadno bilo. Do, samo onak na jednom vidim one žute kuglice i luster su spustili nakon, na, na, na, u nasomičnim kadrovima. Zašto? Da, pa ne znam što im je to bio nekakav interval. Onako ne, <laughs> e, da se sjetimo, Luz. nisu se još totalno odvojili od Kvarnera, nego onako još je tu nekdje, još onako zaostali. A ti zaostao... misliš da je to zapravo simboliziralo taj luster? Pa nema gdje drugdje takvog lustera. O moj Bože, dobro, eto. Ovaj, ali gdje bi ti stavio? Ja mislim da je ta... ...kristalna dvorana, jel? Da. Kristalna dvorana klasična pozornica sa daskama i svime, i Ne, svačima. tamo nema ništa, to je dvorana, znači ona je aha. čista, znači ko normalna dvorana. Aha, aha. Znači Od... mogla bi se ipak prilagoditi. Pa možda onda zbog ljudi, količine ljudi. Zbog koja količine bi... ljudi i zbog načina na koji su oni sastavili cijelu tu, ajmo reći, dvoranu, na način da zapravo publika, koja je, znači ulaznice koje su se prodavale, te za 50 kuna, su ubiti sve bile za tribine gore, da. a dole ispred pozornice, onih par redova koje su se vidjeli ljudi, to su ga on bili VIP ljudi, na svakoj stolici je pisalo ime, ko je tamo sjedio, da. a iznad njih je bio Green Room, i to sam čuo od ljudi da su rekli da je dvorana prazna. dakle, dvorana je bila dubkom puna, jedino što je te Green Room zjapio prazan, dok svi nisu otpjevali svoje, i kako su ljudi pjevali, tako se uh, Green Room punio, tako da tek nakon da, 16. Da. pjesme to bilo puno, da. što se baš nije najbolje vidilo na... Na televiziji jer zapravo tijekom cijelog tijekom svih izvedbi green room je bio prazan. I zapravo dvorana je bila na pola prazna i green room je pola dvorane. Da, green room je oduzimao jako puno prostora, međutim bilo je potrebno jednostavno tako zbog produkcije, morali su se i voditelji šetat kroz taj green room i posvuda Fodor je skakao po cijelo je, ovaj je cijeloj dvorani, tako znači, čovjek je, se nahodao i na po svuda ga je bilo znači i još na after showu je i pijevo, znači svakam u čast da, to da. sam skoro zaboravio ali još uz to sve znači ta dvorana mislim da je bila na nekakvoj razini svakako više od te kristalne jer iako je prošlo tih 8 godina, osjeti se da je napredovalo sve skupa u smislu i tehnike i načina na koji su snimali nisu bili toliko statični i zapravo kad gledate to uživo ja sam prvi put bio na Dori sada mislim barem tako jedno i većo, o, ejmo reš su zapravo izvođači i to sve. Dakle, kad vidite taj cam, kako on trči među tim izvođačima, na početku je bilo priča kao on na prvoj pjesmi, već je vidjela se sjena od kamermana, mislim to se ne može izbjeć. Mislim teoretski može se, ali vrlo je teško kad imate svjetlo koje dolazi iz jednog izvora, naravno da će sjena past dole na podi će se njegova sjena, ali taj človek cijelu noć trči okolo i ako vi to, ako vi ne sjedite u toj dvora... ogromnom, vjerojatno i sa kablovima možda još dodatnim, nisam siguran, nije kako, bitno. Kako koji, kako koji, taj koji je baš Teddy Cam, on sam trčio okolo i on mora popamti sve to di mora mora otrčati koga treba iz kojeg kuta snimiti kad Do. će on uletiti, kad neće, iako on ima upozorenja kad će i što će, ali taj čovjek ono u čast, evo Do. ne znam šta bi više rekao za njega. A što se tiče voditelja, mislim da su oni, ok, napravili svoj posao koliko su mogli i oni isto kao i cijela ekipa produkcije imali su jako malo vremena da se pripreme. Pa zapravo to je najveći bio problem. Malo vremena, vjerojatno bi se oni čak i e, doveli. To je zapravo Dora naša, e, obično, koliko sam ja shvatio, o bude na nekakvoj zavidnoj razini što se tiče i produkcije i svega. Međutim, ja mislim da bi oni to doveli do još jedne više razine, da su imali vremena. Međutim, Uh, kako je to vrijeme i kako se ti programi moraju nizati tako i ovaj voditelji isto nemaju vremena baš nešto previše biti na, na mjestu i i tako dalje sve popratno ovaj, što se dokače mislim ako smo gledali ove razrednice koje su prikazivali prije to je, ja mislim snimano dan dva prije same Dore to je tako eto nešto tek toliko dok oni dođu na pozornicu i dok se sve postavi za njih na njoj tako da nije to baš nešto ono wow Da su se oni pripremali nešto dugo Ali svake godine oni uopati snime te razgadnice Koje traju maksimalno 30 sekundi I to sam puno rekao Mislim da ono 20 sekundi uvr glave Doslovno A na kraju se... krajeva i šta nam A mislim i ti um, Moramo priznat živimo vrlo užurbanim životom <laughs> <laughs> Dobro. Svimi ne samo voditelji <laughs> Tako da mislim da je to opravdano Slažem se što se tiče svih pjesama i izvođača, mislim da nije bilo pjesama koje se sada u retrospektivi mogu opisati kao nekakvi gafovi ili nešto što je tamo bilo eto tako da se proslavi ili nešto. Znači, sve pjesme su bile tu negdje na razini jednojamo reći. Nije ništa bilo što je bilo ono da se baš može i smijat ili nešto tako. Nikako. Znači, svi, svi izvođači su bili uh, Fantastični, ta konkurencija recimo, uh, uh, oprosti, kako se zove, Bernarda uh, je istaknula zapravo kako uh, je to jako dobra konkurencija, jako nekako zdravo okruženje sa dobrim glasovima, dobri pjevači, dobre, dobre ovaj kako bih to rekao, nastupi su bili dobri. Mislim da je Kim Verso isto to rekla, bilo odmah još na početku jer stvarno, bila je dobra Dora. To se mnogo ljudi ne bi složilo, jer uh, iako uživo je zapravo to bilo sve jako glasno i svi su zapravo zvučali dosta, ne znam kako da kažem, muffled. Nije baš bilo razgovjetno to što, što smo da. čuli jer je dosta razglas bio. Nije bio loš, ali nije bio baš ni dobar. Tu je negdje nekakva loša sredina, ajmo reći. Ali uh, ja sam naknadno pogledao cijelu stvar i stvarno onako dobro sve skupa zvuči. Ali opet su se isticali oni koji su zbilja bili i najbolji. I kad smo kod toga, u živo i na televiziji se daju razabrati dva potpuno različita pobjednika, mislim da se to komotno može reći, u dvorani je mantra pobjedila bez, bez ikakvog pitanja. Da, što se tiče nastupa, što se tiče performansa cijelog, pjevanja, znači, naravno, svi ti izvođači mogu pjevati, Uh, međutim cijelokupni doja mislim da je nekako najviše ostavila mantra M mislim Fodor je kasnije kad je došao možda... u, kad je došao u Green Room on je rekao kao ono pohvalio i kao wow nastup vat, ne, pirotehnika to, to on je naglasio da. to međutim kad se to gleda na televiziji to uh, ne dolazi toliko do izražaja zato što naše oči i same kamere nemaju baš tu mogućnost fokusiranja na takve nagle promjene svjetla kao što je vatromet i jednostavno, na kameri je to doslovno bio samo bljesak bijelog svjetla. Kod nas je to bilo, znači, ono ogromne, Vatra. znači te iskre koje su prsnule i to se čuje i vidi i jednostavno Wow. Evo, nemam, nemam druge riječi. On, do, do, meni su oni doslovno oduševili. Nakon da. i ta vatra šta je prštala ali, u svim smjerovima. Zato smo zapravo i rekli nastup koji se događa na takvim natjecanjima, to je s natjecanjima takvog tipa. Ne prilagođen nije. televiziji, da, a ne nastup uživo. Da. Ja se slažem, ali opet, totalno je drugačiji doželje kada gledate uživo i iskreno preporučio bi ga jer ja sam više uživao u da se razumijemo, na televiziji kada smo sve skupa gledali na kraju. Roko je... Na televiziji. Je, je, je. Kada se yeah. to tako glede, to je zapravo najbitnije. Ali, u... Isto tako, uh, Roko je, uh, kada ga se sluša samo na CD-ovima, ili zapravo, uh, hoću reći, bez uh, vizualnog dijela, isto tako nekako poseban mm -hmm. bih rekao. Ne mogu pocijeniti Alma, baš ni jednog uh, izvođača koji je bio na Dori. Ne znam, drugačiji je. Uh, isto tako, uh, možda da se malo vratim samo na intervju, mm. uh, dečko je zbilja uh, onako prizaman i nekako... Uh, kaže prizaman ili prizemljen? Prizemljen, nisam siguran ugla. <laughs> no. hoću reći da, svačan, svačan, da, okay. uh, da ne glumi, uh, nego zbilja onako nekako Želi predstaviti sebe, naravno na najbolji mogući način, međutim, mislim da je dobar, da je dobar momak, o, o, prije svega, o, kako bih rekao, dobar čovjek, a onda dalje opet i pjevač i sve skupa. To slažem se, mislim onako dosta jako je simpatičan Dečko što mu je svakako pomoglo I da skupi tu fan bazu Simpatičan, da, to sam isto također I da, ja da. da pobijedi na kraju krajeva Dobili smo sada nedavno te Nedavno mislim da je danas ili jučer Izašli su podaci konkretno O televotingu, dakle on je naspram drugog mjesta, ako se ne varam Luke Nižetića Imao duplo više Glasova, što je smjesa što poziva Što je dakle, da je došlo Eurosong HR je napravio Preradu tih svih bodo i postotaka i simo tamo dakle da se glasalo kao da je na Eurosongu Roku bi naravno opet pobjedio bez, bez ikakvog pitanja, samo što bi bio još veći razmak između prvog i drugog mjesta pa eto on kaže da je skupio fan bazu uh, vjerojatno čovjek i zna ali da, kako bih rekao ne glumata uh, predstavlja se na takav način i, i to je on eto, koliko smo mi mogli shvatiti međutim Nismo se dugo družili sa njima. No. Ka, Kad smo već kod glasovanja, a, u biti, nismo baš bili pretjerano zadovoljni s načinom na koji je HRT raspodijelio te bodove u konačnici. Dakle, žiri su glasali, imali smo ono, ne, beskonačna javljanja iz HRT-ovih centara, koja su trajala valjda 20-25 minuta. I onda su oni sve te bodove sveli na bodove od 1 do 8, 10 i 12. I, u biti, glasove publike napravili istu stvar. Istina najbog bog malo su ih sporije čitali, ali opet to se, oni su se kao ugledali na švedski melodij i na aerosong. Međutim, princip je sličan, ali ne isti, zato što se na tim natjecanjima zapravo uzimaju postoci televotinga i onda se taj postotak množi sa ukupnim brojem svih bodova koje su svi Žiri dali kako bi se, jer jako, zapravo jako, ljud, jako puno ljudi nije jasan način tog glasovanja, jako je onaj tragični, moram istaknuti, tragični powerpoint na početku, Dore to pokušao objasniti, mislim da nije uspio, jer nikom to nije jasno, dakle, postotak bi se trebao množiti jer u suprotnom ljudima nije jasno jer ono, ljudi su videli samo onako žiri su glasali i svi ti bodovi su nestali. Pojavilo se onako 10 brojki koje onako predstavljaju prvo, drugo, treće. Mislim, ono, voditelji su se trudili to objasniti, ali nije baš bilo nešto pretjerano uspješno očito i zbog toga mislim da baš nije mjerodavan način na koji su oni zapravo na kraju te konačne bodove pozbrajali. Međutim, Brok je pobijedio i žri i publiku. Ne nije ih pobijedio, pobijedio zahvaljući njima, tako. Uh, I osvojio najveće bodove od obiju tih skupina i to je zapravo rijetkost ja mislim, nije rijetkost, ali nije se baš tako često dešavalo u povijesti Eurostvog Ali pardon. Roko bi pobjedio i uh, na jedan i na drugi način Da, da, da, to sam istaknuo, i na i jedan i drugi način Međutim, uh, za okruživanje kao što smo mi istaknuli, nije baš u redu Nije cool zaokruživati brojeve Nije cool zaokruživati brojeve, posebno ne bi bilo cool da slučajno on nije bio taj koji je dobio maksimalan broj bodova od uh, publike. Ne, neo, neovisno tome je li bilo izjednačenje ili ne, mogao bi biti drugačiji ishod. Posebno, uvijek kad imamo više brojeva, ima više varijacija i kad, je, kad su veći brojevi, uvijek je manja šansa da će biti izjednačenje. Zato Eurosong i Melody Festivalem koriste tako velike brojeve. Jer ne žele da im se desi da imaju dvije pjesme koje imaju, ne znam, ono... 10 plus 8 i 8 plus 10 bodova. I sad, ko će tu pobijediti. To je bez veze. Ali, nadajmo se da će HRT naučiti svojih grešaka, pa će možda sljedeće godine. Uzmeđu, između ostalog, umjesto nacionalnih centara, možda pitati nekog iz inozemstva da ocijeni pjesme, kao što se to inače radi u tim šovima na koje se oni ugledaju, i da će zapravo angažirati glasove publike u stilu da imamo po stotke, a ne brojeve od 1 do 8, i 12 i da se to malo bolje pojasni publici a ne u obliku PowerPoint prezentacije u kojem se plusevi pretvaraju u znakove jednakosti i tako, to sam baš primijetio, onako, prvo se zbrajaju bodovi, a onda se izjednače bodovi i tako, onako, nekakve random tu znakove pokazuju, bilo kako bilo uh, Da, Uh, moram priznati zapravo da ja nekako sam uh, očekivao uh, i nekako smatrao da će Luka Nižatić pobjediti. Da, zapravo zaboravili smo se osvrnuti na sve osim Roka. Uh, uh, I Lorena Boža, Bučan. Ja, ja sam nekako bio uvjeren. Pa, Luka Nižatić će pobijediti. Nekako mi je to bilo u podsvjetlju. I ljudi koji su gledali e, televizijski nastup, dakle, i su su bili uvjereni. Jer čim su ga vidjeli, zapravo, kad su vidjeli koliki je on trud uložio, nekako, e, neću imenovati osobe, ali neki su spomenuli da su se naživcirali čim su vidjeli kako je nastupo, jer onako, živcirame on, već se vidi da će pobijediti, gotovo, je ne moram uopće gledat dalje, a eto šta se dogodilo na kraju i moramo priznati u dvorani to je izgledalo tako bez veze, ali na televiziji kad sam ja to vidio, znači ono wow, iako smo vidili taj ekran tamo dolje, međutim to je malo nezgodno zapratiti kad imate njega dolje na tom podu kako se valja, puno je zanimljivije njega gledati tamo kako se sramoti nego na televiziji kako onak pada kroz rupu ili kada na jednom postane Superman i maše s tim megafonom ništa ja znam <laughs> ali isto tako nismo se osvrnuli naravno na drugom mjestu na Lorenu i Tower of Babylon odnosno Babylon, kako bi rekli u Splitu u Splitskom žiraju uh, no ona je ona ima stvarno fantastičan glas međutim problem je s njene strane bio to što se do duše to se priča, možda to ne bi trebao govoriti ali uh, Tonči Huljić i Vjekoslav Huljić su imali dvije pjesme ove godine, to su Indigo i Tower of Babylon i zapravo bili su ajmo reći raskoljeni na dvije strane i zapravo nisu se ni za jednu pjesmu mogli dovoljno tako reći angažirati iako pjesme realno indigo Njemu nije trebala Dora, ona bi postala hit sama po sebi. Mene se sviđa ta pjesma. Pjesma je super. Ali pjesma je ono za prime time na Narodnom radiju, da se vrti kada god se nekom, nekom sprdne, jer stvarno je pjesma dobra i svako će si ju ja sam Ja ju pjevušim ujutro kad se probudim jer onako, baš je onako, doduše duše trebalo mi malo da shvatim što ona zapravo pjeva, ali nećemo o tome. Um, uh, ali, isto tako, uh, druga pjesma njihova od Tonči Huljića i... Um, I... Vijekoslave. Tower of Babylon, koje je završena na drugom mjestu, je... Uh, Pravi za... materijal za Eurosong, po meni. Po, meni po se puno pučilo... ljudi. Uživo je isto bila, ja sam se ne ježio kad uh, sam još čuo. Znači, na, uh, mantra što se tiče uh, uh, nastupa. live nastupa, uh, nastupa uživo. Ali Lorena po pjesmi. Uh, uh, Lorena i mantra. To su bile najbolje, najbolji istenski nastupi. Uh, uživo, jel? E sada ovaj je. Mislim, i na televiziji smo... ona dominirala ni ona džeba je dobila drugo mjesto. Da, tako je, tako je, definitivno. A, uh, isto tako i njezin glas. Uh, recimo, aha, ako ću biti iskren. Uh, meni se malo početak. Neki tonovi. Mi se baš nisu svidjeli ako bi uh, to tako rekao. Oni tonovi na ona... koje sam se ja naježio, ali dobro. Ali ona uh, uh, sa svojom pojavom, sa svojim glasom fantastičnim je to kompenzirala. Znači da ja nemam nikakvu više zamjerku na, na, na, tako, na takvo... Ovaj... Znači, cura je baš odlična. Evo, nemam šta drugo reći. Uh, uh, uh, da, da još kažem jednom. Uh, to je... Uh... Pjesma poderenim brojem... Znači, brojem 14 na dorinom CD-u, ako ste ga. Ne, ne, ti sam ste... reći da je Lorena super. Znači, super je, kura. Da. E, isto tako, Moramo i ispomenuti najskuplju kreaciju ove godine Jao da, jao Lea jao. iz Teške industrije, sa pjesmom ja Tebi pripadam Ona nas je pozdravila tamo, bila to nikad, neću zaboraviti dok sam živio Ona pozdravila nas je, muči se s tom haljinom, mislim da je onak još dvije osobe oko njeju pomažu nositi tu haljinu Još uspije nas tamo pozdravljati, sve, Bog zapravo Bog. ne samo nas, nego sve ljude na, na putu do, do dvorane Do crvenog tepiha, da ali cura je zbilja, fantastična I ta pjesma, ja ne znam, možda je to acquired taste Ne znam, meni je ta pjesma odmah sjela i ja si ju ponovno i ponovno slušam Baš je, možda nije za Eurosong, možda nije tipična za dooru je Ili za radio, nebitno, ali meni je sjela i lijepa je Nemam druge riječi za to, lijepa je pjesma Da Baš je lijepa Lijepa, emotivna Uh, možda malo više ženske energije u toj pjesmi ima, međutim predivna jedna pjesma. E, i sada u takvom jednom ovaj okruženju uh, odabrati nešto što je najbolje, e pa teško je. Zbog A da, je da ne spomenjemo da su se još ti i upleli sa svojim uh skladbama i ventilatorima koje su ovako malo um, osudili na televiziji zato što mislim da je Emma Gagro jedina imala ventilator dolje i to se u nekim kadrovima koji baš nisu najspretnije izvedeni baš vidjelo taj ventilator ispod nje i u biti s obzirom da pozornica kao takva nije imala pod navodnicima ugrađeni ventilator ona je morala svoj donijeti i eto, praviti se kako je to sasvim spontano, kako njoj kosale prša i kako se ta magla miće od nje i zašto je ona zapravo prišla tako blizu samom rubu pozornice da otpijeva kraj pjesme. Ona je, mislim da je završila šesta ili peta čak, mislim da je peta završila i svakao je čast na tome. To je jednako švedski kao i njezin uspjeh, ona ima glas o kojem se uopće nema, nema se šta tu raspravlja, to znamo iz strane A a isto tako vidjeli smo ju i živo kako ona može, dakle, rasturila je cura jedino što je to mislim čak da su voditelji malo to u početku već osudili, time što su rekli da su se Šveđani tu upleli, jer mislim da HRT baš ne, ne podržava činjenicu da stranci nama, ne HRT, zapravo cijela javnost i Hrvatska glazbena komora, da baš ne odobrava činjenicu da nam stranci pišu pjesme. To je općenito bio problem proteklih godina kada su nam stranci napisali pjesmu, to je, sjećam se to konkretno, 2016. kad je Nina Kraljić dobila austrijsku pjesmu. No, Uh, kao zadnju stvar, htio bih reći samo da nećemo previše pričati o svim komentarima koji kruže oko Rokove pjesme jer tu doslovno se na svakoj stranici na kojoj se spomene Roko u komentarima je rat, znači bijesni rat, ono između ljudi raspravlja Prija se Ja ne znam zašto, Roko je super Uh, lijepo će predstaviti zemlju. Uh, ima uh, pjesmu koju je uh, napisao žak. Znači u hrvatski. Će, uvijek glas. će biti ljudi koji se neće slagati s nečim i kojima se nešto neće sviđati, ali treba ima. Ja mislim na... da bi mi trebali uh, svi skupa podržati roka uh, svim snagama da on ostvari uh, fantastične uspjehe. Pa ja se apsolutno slažem i nema smisla sad, on je odabran. Uh, dajmo tako reći, demokratski, dakle, većina je glasala za njega. A oni koji, koji nisu zadovoljni, trebali su više zvati. <laughs> I to je uh, zapravo posljednja stvar uh, na koju bi se zapravo htio svrnuti, samo sekundu, to sam uh, slikao kad sam, uh, kad sam gledao tu, tako reći, reprizu Dore na HRTI. Dakle, ove godine, što me zapravo jako iznenadilo, ovi brojevi 061 3003 i broj pjesme, sa fiksnog telefona, odnosno, kako bi slovenci rekli, sa stacionarnog. Sa stacionarnog. Su bili zapravo samo 0.94 kune. Što, što je? Što je wow, inače je bilo 3.5, uvijek je 3.5 bilo. Pa eto. I za Eurosong je isto uvijek bilo 3.5, a sa mobitela dvije 46. SMS je 3.72, ali onak da nazoveš sa fiksnog. Mislim, mislim da je to problem zapravo ko još ima fiksni, mod, fiksni telefon, ja nemam. Ali evo, mislim to mi je jako zanimljivo, zapravo to je dosta jeftio, zapravo meni ne iznenađuje da je tako puno glasova bilo, ja sam mislio da će biti tog puno manje. Ali evo, nakon za 0.94 kune, da sam znao ja bi glaso, tamo iz dvoranje. Ma kako biš ti A ne, meni je, je mobitel krepo tamo. se kaže glasovao ili glasao? Uh, kaže se glas... Uh, ovisi o uvjerenju. <laughs> uh, tehnički mislim da HRT preferira glasovanje, mislim da Iva Šulendić preferirala glasovanje, iako može se reći glasanje, zato što bitno je reći da se životinje glasaju, a ljudi glasuju. Aha, dobro. Jer ne smije se izjednačivati glasati, glasati se, kao što se ne smije izjednačiti ubiti i ubiti se. <laughs> Mislim o, da je da, to slično, <laughs> da. Najgori, najgori primjer za najbolji opis. Ponakad je glasanje jednako ubistvu. Tako je. <laughs> Nadamo se da to neće biti slučaj za Roka. Pardon Roko ako <laughs> Ovaj, Samo posljednja stvar vezana uz Doru. Par dana nakon uh, pobjede Roka Oga je Hrvatska i objavio da će na Second chance nas predstavljati Lorena sa pjesmom Tower of Babylon. Što je zapravo malo neobično, s obzirom da je Second Chance tek tamo negdje u drugom dijelu godine prema kraju, daleko iza eurosloga, kada se zapravo tek objavljuje tko će nas predstavljati. Prema tome, malo je neobično da su se tako rano već izjasnili tko će nas predstavljati. Međutim, lijepo onako, da su se oni odlučili tko će i što će, ali u biti u trenucima kada bi zapravo najveća pažnja trebala biti usmjerena na Roka i podršku njemu, ili već Žaku kome god, odabrali smo njega, on će ići na Eurosong, sumnjom da će on samo tako se povući i reći e, Loren, aj ti, umjesto mene. Uh, mislim da bi ipak trebalo na njega se osvrnuti i zapravo njega podržati. No, što ja znam, evo, mi smo, mi smo za roka i nadamo se da će ostvari dobar rezultat. Moš što još nešto za dodat? Uh, pa pokušavam se sjetiti, međutim ne, ne, nemam. Znači, bila je jako lijepa dora, povratnička, uh, da, to jest možda nije baš lijepa riječ, ta povratnička, međutim uh, ponovno se održava dora. Nekako sve to skupa je jako lijepo. Jako pristojno, civilizirano, imali smo fantastične izvođače, što reći još? I fantastični domijanak poslije. Ali dobro, o tome nećemo uh, Idemo se osvrnuti Na stvari koje su se dešavale Zapravo paralelno sa našom Dorom Mirko Fodor je spomenuo uh, taman kaos kada se izvodi u Sloveniji, što je jako zanimljivo. Ja sam mislio da će onako, zanimljivo da su baš odabrali kaos, jer mi smo bili uvjereni da će on pobjedit, kao što znate, a ne, on je nama bio na drugom mjestu. Ali, tko bi rekao, naše treće mjesto je pobjedilo ponovno u Sloveniji. Uh, tada kada smo mi to odabrali za treće mjesto, prije smo se zvala Oprosti, sada se zove Sebi, a pjevaju ju, joj, daj mi pomozi. Joj, pa pokušavam, međutim, ne mogu se znaći za papirima. <laughs> Di Slovenija? Evo je. Gaaašperšantl i izala kralj sa pjesmom, umeđu vremenu koja se sada zove, Sebi. Kao su se tvoje misli polne, Lahko poslušaš kako mi pijem srci. Kao teško je tvoje breme, You can turn to me very easily Ask me what leads me further Now I'm in the sea and down As the wind is in the wind and I'm in the wind I'm in the wind and sebi. Pjesma koja malo zbunjuje sa tim naslovom. Meni je bilo bolje kada se zvala Oprosti. Međutim, tako kako je. Pjesma mi je zanimljiva. Malo je spora. Međutim, onako nekako kao sneno, uspavano spora. I pomalo mislim da je alternativna. Ne znam ni sa čime bi od prije rec recimo usporedio. Da, ne znam. Zanimljiva pjesma, samo spora Ja još manje, mislim kad smo ju prvi put čuli Ne znam zapravo na koju Foru je ona nama ušla u top 3 Ali eto je Jednostavno onako drugačiji su Spori su i zanimljivi su Ako pogledate taj video Iz nacionalnog finala Iz Eme, sa Eme Vidjet ćete da zapravo ona Pjeva njemu na jedan vrlo Neobičan način, nekako kao da mu Mislim, govorimo ali kao da je to šaptanje, ali ona i dalje pjeva. I ne znam, vrlo mi je zanimljivo to još mislim malo na tom slovenskom male. Pa, sviđa ti se ta zapravo njihova ta nekakva dinamika prepada. Pa recimo, dinamika. Sviđa mi se dinamika smjer ona prema njemu. On, on nekako awkward Je poprilično stacionaran, kao telefon Pa da, ovaj, on drži tu gitaru tako nekako čudno I mjestimično stisne neki gumb na onom tamo mišpultu I mjestimično i nju lovi za ruku Pa onak, samo, samo ovako, evo nju Kako on, ona bježi od njega, on nju hvata za ruku on onako, Ona malo sebi to uzme nazad i tako ne znam, nekako malo moraju uporaditi na toj kemiji, vidjelo se, se da su bili sretni, što su objedili, mislim, hvala Bogu ko ne bi bio Ali... Ali otišao se spavat nakon toga, tako da Jer, na koji siroti roko, onako Ali dobro, pjesma je zanimljiva, svakako I nekako na, na toj pozornici, iako je tako malo uspavana drugači je dojam kada je vidiš na pozornici kad ju samo čuješ ali ne znam kako bi ju Uoče opisao ona nije baladična nije nije balada nije nije klasična usporena pjesma nego kao onako alternativna pa to je to alternativnost sporo usporena <laughs> i zaspeš <laughs> na <Nakon> nekog vremena <laughs> pa ne bi se čudio duduše Slovenija neka pripremi nekako ne, ne. nešto poslala h htio bih reći da onako nekako Blaga i snena. Pošteno. Po, pošteno. Idemo dalje, idemo dalje. Mislim da malo smo se razvukli oko Dore, tako da bi trebali se ubrzati. Evo Tibire, šta ćemo sljedeće? Ostale su nam Latvija, Rumunjska i Estonija. A, pa meni je nekako po redu izlaz sljedeća Latvija. Mm -hmm. A, tamo su pobjedili Carousel, sam to dobro pročitao, nešto kao da sam Carousel, carousel uh, grupa i pjesma That Night, pa poslušajmo ju It was a lonely night No stars were shining, there was no light One will throw broke through And color my world so blue Love, where are you? Love, I need you. Bilo bi bolje da si rekao Podsjetimo se, zašto? Zato što je ona nama bila u top 5 u Latviji Bila nam je četvrta, ako se ne varam Je li to dobro ili loše? Pa, ne znam, nije dobro zato što nije treća. Nama treće mjesto, obično povjeđuje. Uh, nama je prvi bio Markus, druga nam je bila ona Samanta Tina, treći nam je bio, mislim, Edgar Scraylis i ona nam je bila četvrta sirota. Ali, eto, došla je u top 5 od 20, ne znam koliko, pjesama, tako da, zapravo nam je bilo samo 16. Dobro, od 16 pjesama u top 5 i dalje je uspjeh. Nešto smo uspjeli dobro pretpostaviti, tako da, onako, ja sam bio zadovoljan s tom pjesmom. Uh, ja sam dobio Nora Jones vibes, ti si dobio Istusa. neke druge... Je. Isto, to sam ja upravo napisao, znači Nora Jones vibes Pa već smo pričali o tome, <laughs> <kaj> si ti <laughs> Dobro, okej, okay. neka, neka imaš flashbackove, malo a, Hoću reći da uh, tom pjesmom dominira gitara nekako, uh, čuje se ta gitara. Znači, da nije to kontrabas zapravo, pa, dobro, Nešto. bas, nešto, bas ovaj, ono, ono veliko. Tako je, tako je, baš sam to htio reći. Dom, dom, uh, Lagana je pjesma ritmična, ima, znači, baš onako naglašen jedan ritam, uh, m, pomalo baladična, Nekako kao da ove godine ti ćeš me vjerojatno demantirati, međutim ajde čekam tvoj demant ili demanti. Uh, nekako ove godine uh, pjesme su poprilično spore. Šta ti kažeš na to? Pa kako koja? Pitam te samo zato što znam da se nećeš slagati sa mnom. Kako koja? Uh, sjetimo se Mikija i Lavende. Sjetimo se Roka. Rok je malo više onako dramatičan. Sjetimo se... Dobro, ali isto tako soldi, nije onako... Soldi, soldi... Ne znam, tu da, su sve Ne Da, soldi, negdje... soldi poprilično onako brzo zvuči. Hej, dobro, nebitno. <laughs> ja mislim da su to tvoje sve iznimke koje potvrđuju moje pravilo, tako da nastavimo dalje. <laughs> ne, ne, mislim na Eurosongu nema baš onako tipično spora, tipično brza pjesma. Jednostavno onako ili je trash, ili je pobjednik, ili je između. Tako da, oh. mislim da sam lijepo to podijelio, pa mislim, da će to biti... <laughs> mislim da će to biti kategorija u buduću ako ćemo ocjenjivati pjesme Trash, pobjednik ili između. <laughs> Okej, okay, dobro, idemo dalje. Uh, rekli smo Latviju, rekli smo Sloveniju, ostaje nam rumunjska, ajmo reći rumunjsku, na koju smo posebno ponosni, zato što ni iz drugog pokušaja pobjednik nije ušao <laughs> u naših top 4. Radi se o Esther Peoni i PS me on a Sunday. You left me on a Sunday and i still remember that day September yeah, you me on a Sunday. Make sure Očito nismo znali koga će uh, Rumunska izabrati kao svoga predstavnika. To smo potvrdili više puta. <laughs> uh, uh, pa sad, zbog čega nije, nije naš izbor uh, prošao dalje? Ne znam. Uh, ova pjesma ne bi bila moj prvi izbor, definitivno. Uh, meni malo ta pjesma onako, kako bih rekao, ne, neće reći ni da od dugovlač, izbilja baš onak nekako na neke trenutke zavija. Uh, malo je onako predramatična pjesma za moj ukus. Međutim, uh, tako ima nekih lijepih dijelova, lijepih uh, intervala, ja zapravo nemam više ništa reći o toj pjesmi. Ja bi samo rekao da Prvi put kad sam ju čuo Ti si bio u polusnu nekom Nisi uopće znao šta slušaš o, uh, Dobro, nema radimo to baš isticati <laughs> bila, je, bila je predvidljiva To je bio moj glavni komentar I zapisao sam si da ima puno zavijanja u njoj Jer to hai he, hej, hej, hej Nije mi nikako to sjelo Ja sam dao od 10 šesticu, ti si dao sedmicu, onda smo drugi poslušali pa si ti dao šesticu, a ja sedmicu. Jer eto, zašto da ne, i opet se našla u sredini i nije nigdje završila. Ali ja tu sada pjesmu damem, sada ponovno pitaš kako to zvuči, Pa možda bih se sjetio. Možda bih se sjetio kako pjesma zvuči. Jednostavno, nekako, ne pamtim ju. Ne znam, to isto nešto valjda znači. Znači li? A šta ja znam? Očito u Rumunjskoj nemam pojma kad pobjedila je pjesma iz, iz Vedera neba, iako nisam uspio popratiti još sve što se dešavalo tamo, vidio sam da su bile neke polemike oko toga što je žiri, kako je žiri glasa, kako je publika glasala, iskreno i ne me previše, prošle godine su izabrali bezveznu pjesmu, ove godine je to isto po nama da se nas pita, ova pjesma ni vrit ni mimo, da se tak izrazim, tako da zaobičamo Rumunjsku ovako jednom elegantnom pokretu i idemo na Estoniju. U Estoniji je pobjedio Viktor Krone, jedan Šveđanin, nakon dužeg vremena opet predstavlja Estoniju. Mislim da od 2005. Šveđani nisu predstavljali Estoniju, to jest jedna je Šveđanka bila. Ne, lažem, 2006. Sandra Oxenđidi je bila za Estoniju, ona iz Švedske. Mislim da omeđu vremenu ni nitko bio. A, vjerojatno sam u krivu, ali za 2006-u sam siguran. Uh, pjesma se zove Storm i on ima eto jedan vrlo zanimljiv scenski nastup na trenutke, pa mi ćemo pustiti pjesmu, a ako vas zanima konkretna stvar, pogledajte si njegov nastup ko se crta spot, ko se crta nastup. A storm like this can break a man like this when it all comes down. We're still safe and sound All my life I've tried to find The meaning of what's left behind We say it's life itself But I it might, might be wrong Meni se svidio taj cijeli njegov nastup Međutim, poprilično je onako nekako, ne znam, drugačiji e, Ima ta jedna, jedan dio kada... E, Uh, žena uh, dolazi i odjednom nestaje. u jednom trenutku uh, dođe i u jednom trenutku uh, otiče sa scene, ali ne znam se točno kamo ona otiče gdje nestane <laughs> jednostavno žena se pojavi i nestane ima jedna instanca kada, uh, se, uh, kada se pojavljuje ta oluja jel, u kojoj se, se on nalazi pa tako se izmjenjuje uh, slika oluje i i roll moment i slika publike. Da... Ja čim sam to vidio u polufinalu, onako samo sam preokrenuo očima... Pa re, men se to baš sviđa. A ne znam, možda se to tebi ne sviđa, međutim, ne, meni se baš to sviđa. Jefcino je nekako. Mislim, zapravo, metaforički je jefcino. Mislim da je zapravo to jako skupo što je napravio, ali nekako ispada tak nekak bez mislim, iako, nekako bez veze Mislim, iako je to presimbolično Mislim, mislim da to ni, nitko ništa nije tako slično napravio nešto na Eurosongu. Pa to, to, to na to sam i mislio. <laughs> ali to mi je tako nekako nekako, kao dramatičan, ajmo reći, ne bih rekao dramatičan možda, nego onako očajan poziv kao ono Pogledajte mene, imam ovo, vrtim se u krug možda imaš zapravo pravo Jer pjesma mu nije bila nešto wow, ako se mene pita Eda, tako je Znamo A, da je bilo boljih U redu, ali zapravo zbog toga i govorim, nekako, to, to mi se svidjelo Mo, Možda sam zapravo ja onda nasio na tu njegovu poru. A zapravo... Kao uh, i ostatak Estonije, zapravo, da ali njegova pjesma meni nije bilo toliko nešto fantastično. mislim pjesma je korektna naravno svi ti izvođači znaju i pjevati i sve to samo samo bude... da te na brzdaka citiram što si napisao prvi put kad oh si moj čuo bože, pjesmu što sam rekao da čujem dobar momak melodično melankolično nostalgično sve i to sam bože to sam sve ja napisao <laughs> da a ne ja ajde dobro pa sad se mi sakrio ono što ja trebam reći a, da, tu sam stao. Uh, Avići moment nekako. To si onda rekao izma. A pa eto vidiš onda. Znači, znamo o čem govorim. Pjesma mi se čini kao da bi mogla biti kao nešto što je Avi napravio. Pokoj mu u duši. A bio tako, je da, da. ovoga Isto tako jedan trenutak kada je ukus u viste Koji je zapravo nama bio favorit bio barem tako čujem od prijateljice iz Estonije Bio je malo bezobrazan prema voditeljima Tako da nije baš onako najbolje se da Među publikom, nisam skužio točno što se dogodilo Ali nisam ne gledao esti laul ali... da, da da, moraš biti dobar prema voditeljima Moraš biti dobar prema voditeljima <laughs> što <Zato>, reče <reći> više? <laughs> zato, zato se divimo Mirku Fodoru koji je toliko trčao gore dolje u svojim godinama stvarno svaka čast. Za sve te stepenice malo se penjo na tribinu, malo je trčao tamo na pozornicu svakom času, svakom času. Nema nema kraja hvali za Mirka Fodora. No dobro, <laughs> uh, idemo idemo dalje. Malo se malo se ovaj uh, činiš kao pri, primoren da, da govoriš nešto dobro o Fodoru Pa ne, nekako onako iznenadio me čovjek, evo ne pa, ja znam. Je, je. Čovjek radi, čovjek znači nije lako biti voditelj, moraš poprilično kilometara preći I, što... I trudio se da zapamti sve, sva imena svih pjesama I čak ih je lijepo izgovarao, bar po pitanju oni koje su na engleskom Ne znam koliko se on snalazi na engleskom, ali evo svaka učas za sve što je rekao I kako je rekao Ok, dosta si rekao Dobro, ok, jesam stvarno uh, Idemo na posljednji naš segment danas Koji zapravo nismo ništa najavili, ali evo tako N Nek se iznenadite kako nas slušate uh, Zadnji dio danas je Ukrajina, zato što Imamo, uh, u biti finale ukrajinsko ovaj vikend pa da mi kažemo Our Little Peace of Mind da, da kažemo šta smo mi pomislili o tim pjesmama, pomislili, pazi mene uh, što, što mi mislimo o njima, ko će pobjediti ima samo šest pjesama, mi smo odabrali top 3 valjda, valjda će pobjednik biti jedan od te tri, evo stvarno ne znam, One, oni zapravo koji nam nisu ušli u naših top 3 su nekakva dva dečka koji imaju nekakav čudan klavir sa raznim instrumentima onda imamo samo malo, Ana Marija to je zapravo, to su dvije blizanje Tanke crveno kose koje imaju tako neku onak pjesmu I Kaska Apart uh, Kaska Apart je bila uh, jedna vrlo Rekao bih upitno odjevena djevojka Koja je eto tako imala zanimljive tonove u pjesmi Nakon vrlo je moderno zvučala ali eto, Not worthy of our time right now Tako da idemo odmah mi na naš top 3 Želiš li ti reći treće mjesto? Pa evo mogu ja uh, reći tko se nama našao na trećem mjestu. Freedom Jazz i pjesma Cupidon. Atencion mi amor Iko šta je to bilo? <laughs> Francuski, španjolski Cekaj, to je španjolski okay. uh, Atencion mi amor Da, dobro, ok Atencion mi amor Mi atencion Atencion Atencion okay, <laughs> Aj reci samo šta što su cure rekle u ovom spotu, daj nam ti reci, Leone. Otkud znam po leh, nisam razumio, to je bio ukrajinsko. Atencion, atencion, moraš slušati što cure kaže. To je bio ukrajinski, engleski, francički. Ne, španjolski. španjolski. Šta, ne znam, gdje je Ma, moj Znaš, povijen. sigurno znaš. Mene iznenadila ta Ukrajina, sve te njihove pjesme su bile zapravo poprilično iznenađujuće, inovativne... Svašto nešto uh... Zapravo počeli smo s jako visokim ocijenima Ono smo shvatili, hej pa ovo je sve dobro Kako ćemo mi to ocijenit Konkretno po pitanju Freedom jaza Dosta je catchy pjesma Jako dosta zapravo toga kao što sam rekao Nisam razumio, ali muzika je dobra imaju dobar scenski nastup Što je zapravo, komentirali smo Zapravo bolje od same pjesme Onako zaokupile su nas, gledali smo ih Cijelo vrijeme Ono, tri riječi kojima bi ja njih opisao su moderne Gelato Sisters Da, jer je. bile su bolje u svakom pogledu od njih, isto su tri i imaju fantastičnu pjesmu, mislim ono da je ovo bilo kod nas na dori, mislim da bi malo drugačije izgledala tablica na kraju, ali nećemo sada ovoga pogađati na nagađati. A, mene su isto podsjetile na Gelato Sisters, jazz vibes i tako dalje sve u tom o, tonu a tri riječi koje bih ja istaknuo koje bi opisala u pjesmu su zanimljivi, brzi i sažeti. Tako da možemo odmah preći. na Ka Kao pjesme. i ti, okej. Okay. Uh, idemo na drugo mjesto. Na drugom mjestu nam je Maruv. Ja se ne to čitam dobro, mislim ono Ukrajina, neće se niko da žaliti. Pjesma se zove Siren Song. Pa poslušajmo. Bang. super pjesma. Uh, ja ne znam kako bih ja njih opisao ako ćemo biti dosljedni u opisivanju tih svih pjesama. Uh, meni su oni onako eklektični, začuđujući, uh, nekako, ne znam, avangardni bih rekao. Ja ne znam šta bih rekao, to su vrlo neke napredne riječi. Uh, ja prvo, dakle, krenuli smo sa slušanjem i odma mi znači, prve smo u njih čuli, to jest nju, I guess i pjesma mi se odmah onako nekako istahnula kao nešto što bi slušala kao guilty pleasure, znači nije nešto što bi ovako inače slušalo, onak, sviđa mi se ne znam zašto i nisam siguran sviđa li mi se razlog zašto jer nastup je dosta sugestivan imaju ovako ne neobične pokrete i plesačice su vrlo adoro, sugestivno odjevene ajmo tako reći, ali nastup kao takav u cjelini je vrlo efektan u smislu da se prilagodila toj pjesmi koju pjeva i u biti sad smo, kad smo se podsjećali na to sve skupa prvo smo vidjeli studijsku verziju i onda smo vidjeli verziju uživo gdje je to nebo i zemlja, znači zapravo to smo zaboravili spomenuti, nerado ne se sad vraćam na to u daleku prošlost, ali isto tako studijska verzija i verzija uživo roka moramo istaknuti, dakle, u živo mi, mi smo njega zapravo malo zanemarili u živo, jer e, kada ga vidite tamo statično na pozornici nije ista stvar, zapravo. Nerado se sad vraćam i smričavam se što vam uništavam dojam Ukrajine. Ali <laughs> to je naš roko. To je naš roko. I u biti, kada ga vidite u živo, kako to sve skupa zvuči, dakle, i, i voljum tog njegovog glasa i glazbe u pozadini, puno bolje zvuči nego uživo I zapravo kada smo čuli snimku uživo kasnije, idući dan, i snimku koja je studijska zapravo naravno da će studijska remasterirana zvučati puno bolje nego ono što uživo zvuči ali vjerujem, zapravo vjerujem ne sumnjam da će Žak insistirati na tome da se to poboljša jer uh, ni oni nisu baš imali previše vremena da usklade se onako kako su htjeli uživo, ali da, da ne duljimo oko toga idemo nazad na Siren Song, na naše drugo mjesto uh, Jako, jako dobro. Sumim da će pobjedit, ali ovako nešto ne bi se bunio da onako čujem još koji put, jer eto, baš je onako, zanimljivo je. Možda, možda ne toliko plesno, ali nekako onako daj ti ritam, želiš se kretat u sto, iako možda ne na način na koji to te plesačice rade. Eto, to su bili Maruvi, Maruvi, Ma samo je ona, Maruv, Maruv. Šta, šta kompliciraš? Okej. Okay. Eto, to je bila Maruv, uh, ona je bila drugačija, zanesena, eklektična i tako dalje. Međutim, na našem prvom mjestu se našla uh, pjesma... <laughs> <laughs> Mogu ja reći Na našem prvom mjestu našla se pjesma od Yuko. To je, ja bih rekao, grupa, pošto je njih barem dvoje. A zove se Galina Guljala i služemo ju u nastavku. Dok ti proučavaš, ne, dok ti proučavaš što si sebi napisao, ja ću sad nešto reći. Dakle, ja sam napisao da je dobra i mislim to je bio moj zapravo, moram li to napisati, da je dobra, cijelo ko mi dojam, dobra je, točka. Uh, ne znam što bi i kako bi to karakterizirao? Jednostavno, zbog cijelokupnog tog dojma, kao što si ti rekao, jednostavno dobra je i onak osvojila me time. Jednostavno ima taj nastup, njih dvoje kako funkcioniraju na sceni. Nije baš da su nešto onako bajno obučeni, ali wow, jednostavno napredno je. Napredno je. A, puno je nekakvih novih ideja, neistraženih, drugačijih i mislim da me zato privuklo. Imaju odličnu energiju zajedno. Iako su zapravo odvojeni konstantno na tim dijelovima pozornice, velika pozornica, oni nisu zapravo skupa ni u kojem pogledu, ali nekako kamera to čini da zapravo oni funkcioniraju kao jedna cijelina. Pa dobro, mislim da kamera to može činiti koliko može, međutim, oni očito se razumiju međusobno. Plus, se... na ukrajinskom je ili kojem veći jeziku nemamo pojma da, je, ništa što... šta je rekla, a pjesma je dobra i evo, za nju smo, iako nemamo pojma o čemu se radi. Meni se zapravo to i svidjelo Neka nova Neke nove ideje Drugačije, nešto novo dru, I drugačije Taj melos Sa nekakvim prizvucima Orientalnih, orientalne glazbe I pomalo mislim da i kada pjeva Da ispjevava to na nekakav Kako bih rekao, Sva. folklorni Folklor, način dan, Što... Čini cijeli taj paket zapravo zanimljivim. Znači, tu su nove ideje, i stare ideje, sve to pomješano je baš onako fantastično. Da, da. Nemam ja tu šta više reći. Kako god bilo, Želimo sreću uh, ljudima iz uh, Ukrajine. Nadamo se da će uh, izbor pasti na jednog od naših top 3 odabranika. Nadamo se da će izbor pasti na uh, Juko i Galina Guljala, a ne na Freedom Jazz i Kupidon. Onak dosta nam je da nam treće mjesto pobjeđuje, postaje malo čudno. Međutim, nije to tako loše, ipak tu ocijenjuju samo dvoje ljudi, a cijela nacija kako će odabrati, to je opet isto druga stvar. Ne može se sve svima sviđati, stvar je u većini. Kako bi rekli na nama suparničkoj stranici, to je ono što mi mislimo. Što vi mislite recite nam u komentarima, pohvale ponude, prijedloge i pokude, možete ostaviti tamo. A do sljedećeg tjedna... Pozdrav!